Мій відкритий шифоновий топ відверто бентежив юнаків. Це було очевидно. Дівчата теж пропікали поглядами Мій, Прикид і Хаєр. Другий курс складав іспит із політекономії на третьому поверсі в аудиторії номер 304. Якщо врахувати, що Мирослав, людина обережна, не думаю, що пішов здаватися у перших рядах. Я піднімалася знайомими сходами, безпомилково загортала у провулки довгих коридорів, доки не опинилася перед аудиторією з потрібним номером. Стали мілі вікна і дуже пошкодувала, що на мені немає звичних темних окулярів. Крізь них я завжди влучно стріляла очима, підмічаючи те, що незручно роздивлятися у притул. Добре, що на підвіконні лежала якась стара газета. Я зробила вигляд, що мені конче потрібно прочитати статтю. Поверх сторінки із цікавістю розглядала галасливий збуджений натовп, сприймаючи чи не кожного хлопця за Мирослава. Нарешті серце шалено затріпотіло, підказуючи правильну відповідь. З аудиторії виходив юнак в окулярах. У нього була охайна стрижка, брюки з бездоганними стрілками і біла сорочка. Таким самим я його і уявляла. Мирось завжди опікувався своєю зовнішністю і здоров'ям. Їв лише корисну їжу, тримався у формі і зараз виглядав охайно навіть святково. Знато, до нього кинулася дівчина, яку я не помітила одразу у барвистій зграї інших студенток. «Невже Томочка?» «Звісно, вона!» «Найвишуканіша дівчина на курсі», як з гордістю казав Мирось. «У нього завжди усе мало бути найкраще. Оцінки, одяг, жінки». «У Томочки вже тоді...» Тобто зараз була гладка зачіска, а не ті воронячі гнізда, через які я не помітила її одразу і котрими пишалися модниці. Сукня також вирізнялася стриманістю фасону та елегантним сірим кольором. Пригадую, вона розповідала, що шила сама і обирала фасони, розглядаючи фотографії голівудських актрис. На шиї Низка штучних перлів, усе елегантне, витончене. Ох, знову подумала я, ну чому він не одружився з нею? Чого йому бракувало? Поверх газети з цікавістю спостерігала, як дівчина підбігла до юнака, схопила за обидві руки і з хвилюванням зазирнула у вічі. Він мовчки склав великий і указівний пальці кружечком, його улюблений жест, мовляв, все окей. Томочка радісно цьомкнула його у щоку. Вони про щось жваво загомоніли, обговорюючи свої оцінки. Їх обступило ще кілька студентів, розпитуючи Мирося про настрій викладачів. А я напружено вирішувала. Як зробити, щоб вони звернули на мене увагу? Хто я для них? Доросла тітка, нехай навіть і трохи дивна. І яке діло двом молодим людям до цієї тітки? Чим я можу їх зацікавити? Хіба що якоюсь оригінальною балачкою? Певно вони і зараз полюбляють потеревенити про все незвичайне. Зрайка студентів відкотилася від цієї пари, кинувшись до наступного щасливця, котрий виходив з дверей аудиторії. Мирось дістав свою далікову книжку, і вони наблизились до широкого вікна, біля якого я стояла. Я нашорошила вуха. Томочка взяла з рук Мирося його з і піднесла ближче до світла. Добре. Розчаровано вимовила вона і зітхнула. «У мене відмінно!» «На чому ти зрізався?» «Рішення 25-го з'їзду КПРС», – сказав Мирось. «Але більше, ніж на четвірку я і не розраховував. Все нормально».